histutako emankizuna beran ja zaude Sarata ateratzen ez, eh, Sabiltza ateratzen mikroan justu entzufatzen dudanean. Nire esaten dira. Bai, bai zuri zu, bai. Ona bertan hasi naiz zuri entzuten arte ez noenez erenztuten hemen. Isolatuanengoen. Bueno, Barratsaleon gure entzule guztiei ongi etorriak herriotzak era, ongi Eta badaki babeti bezala gai pila bat ekartzen dituzula, Bea, eta nik sorpresa txoa bat dut zuretzat, zeren noreintxe bertan aitorrek deitu du. Bueno, Or, bueno, ongi asten geda, Borduan. Ongi asten geda, bai. Orduan ne bauzu, ba, bere telefonoa eskatuko izut, orain pasako, ez dugu publikoki emango, ez? Ez da plana ez dara. Ba Baina, nebozu, bauzu, usten dizuta orkesten eh, gaurko gaiak zeintzuk izango diren, eta bidartean, ba, aitorre dituko dut, ez? Bas, Bueno, Badu telefonoa ja da, eta orduan orain bai ustean dizut orkesten pixka bat e, zertaz harituko garen gaurko osaio horretan. Bueno, Asiko geha, e, ondarribiko hausoko kosta hausuan e, dauden baratzei buruz hitz egiten, eta horri buruz egingo botako digu aitorrek e, bueno, sorpresa bat, entzungo duguna orain. Gero horri buruzko komentario bat eukiko dugu eta elkarrizketa bat gai horren inguruan. E, horretaz gain, e, daukagu zuei egiteko, arrasaten burutuko den atzeteren orkako manifa joateko deialdia. Elaraziko e, dizuegu ere, kaste joi eta faia iruña azte honetan egin den txirrindula martzaren kronika. Eta denbora baldin badaukagu, badaukagu pasaiako superportua eta hau lotutako gaia ere zuei elarazteko nahian eta hortaz aparte, sorpresaren bat ere, eukeko dugut, alenen goa, e, espero dezagun orain konexioa lortu izana gure anaka-anarkako bertsolaria den, aitor irazurekin. Aber, Aitor, nahi duzunean. Ah, ba, da, ki. Onda kostako baratzak, bere izen eta deitura, orien zunda gauza eder bat, datorki burura. Zagaztiporru gizalangintza, Zorioneko padura, Marearen jolasak kulunkatuz, Lurt hauren arte komuga. Ba. Baina sustraia kera moz, Kapitalaren kultura, Lurra porlanak ordez katea, betiko oien oitura. Ez dezagun esan naturgune, hau eriot bihurtura. Baratak bizirik lelopean, zaindu dezagun natura. Bueno, entzuten, entzuten dituzu hemen, gure entzuleen eta beharen txaloak ez aitor. Bai, bai, bai. Haupa, haupa naka, narkako bertzolari hori. <risa> <risa> Oso ongi, ba, primeran, eh, bota digusun sorpresatxo hau hemen, antzeta erratean. Eta, Aziongi. bai, baina ba, ba, jarraituko dugu gai honekin aitor. Zuke mandiozua zera, zarrera, eta bain jarraituko dugu, bale? Eta bakizu aitor, nahizta iruñan egon, internetez entzuten algaituzula, antxeta irratia.com-en, beraz bakizu zerrein urrengo orduan. Vale, vale, nagoza horrein lanien dago, baina zitu mukatuko du beraz, entzuko du Venga, mila esker. Horzongi mila esker, eta muixu bat, hau baita horagur. Muixu, venga, nago, nago. Kristo, bueno, ba, nindarrakin hasten dugu gaurkoan txingurri hotxaken edizio hau, ez da alabean? Alase da, orain e, musika pizka bat eskatuko nizuke, bai. fondon jartzeko eta gai honekin jarraitzua alizateko. Ba, ondo iruditzen zaizu musika hau? E, bai, bai, ongi dago, ongi dago. Ba, nahi, bai. zunean orduan. Bale. Hasiko geha hor zer nahiago dugu porru biziduna ala pepino bidaiaria? Bueno, kaso honetan pepino bidaiaria, naiko estrago sortzen ari dituzte hor, Alemania aldetik, anez? Hain zuzen ere, lagun batzuk dira Alemanian, Andaluzian ekoiztutako pepinoak jan izanagatik. ehundaka lagun gaixorik omen daude Pozoiduraren ondorioz, eta gaitza, Luxemburgo, Txekia, Belgika eta Bulgaria bezalako herrialdeetara edatu omen da. Meratuen arteko gerra Aiomen da eta Europak, Espainiak, Espainiar esportasi debeku jarri hemen nahi dizkio. Espainiako gobernuak zutan jarri da. eta Madrilgo ematen du Madrilgo Eeguzki plazana kanbatuak dauden haserrateekin bat egin nahi duela dirudi. Agian nor ara joongo da ekonomia ministroa, Seguro hauetako egunen batean ze jende pila bat dabil hortikan orduan, zer bat bai. ez? Politikariak ere ez, batek iten beraiekin, denak denak. Herrialdez berdinein arteko merkataritza ez dakontu berria, jakina. Baina gaur egungo merkataritza erendu, eredu, nek palabro, du, eredu nekazal teknoindustrialak, toma balabro, ez au du. Eta dute lehentasuna pertsonen eskubideen kalterako. Pepinoak ekoizten dira Andaluzian eta Europako hainbat lekuetaran esportatzen dira. Zergaitik? Zergaitik? Ba, merkeago ateratzen delako? Izan daiteke, izan daiteke. Izan daiteke hortika, eta nola? Nolatan? Nolatan? Alemanian ekoiztu ordez behar dute? Inportatu, miaka kilometro... Bueno, nik esango nuke Andaluzia marokotik gertu dagoela oh. Eta beraz, jende, xente ba, marokotik juten dena Andaluziara estatu Eta estatu espainiolekoa inbadelekuetara, eta Europara oroar, baina, bueno... Uh -huh. Eta ordu norrigual, ba, lortzen dute, adibidez, e, jende, jendea lan egitea ba, nahiko modu merkean, ez? Izan adibidez, daiteke, izan daiteke, izan daiteke, daiteke, daiteke, daiteke, daiteke, daiteke dena den... Alemanian soldatak e, handiagoa dira. Bai Eta Pepinoiek Alemania-araino bida olio behar dute, petrole behar dute, eta norko orde du olio hori, bazuka aipatutako langiak, agian, agian, agian. Bai Gaur e, bere izan haipatu nahi ez dudan egunkari, batean hartzen zen argazki bat, e, ministro, ministraren bat, jaten pepino bat, Andalusiako negutegi, Almeriako negutegi Akaso hilko da bera ere bai? Ba, batek daki ez es, Gaur jandu kabarela, seren, es, es, Gaur jandu, beraz guentik ez dakigu zeeragin ze haukiko duen pepino horrek Bai hori da, orduan zer gertatzen da eh? e, Alemanian ez daukatela baliabideak, pepinoak ekoizteko e, zer gaitikan, hain urrun E, hartu behar babai batzuk, e, ordaintzen dute e, olioaren prizio eskutu hori, asteko e, limoio esan duen bezala, egoldean lan egiten duten nekazariek, eta bueno, nahiko genuke jakin zenbat ordaintzen dietez, lan baldin txadokate, lan jardun aldien iraupena zein den, eta bigarrenez iparraldean hil diren edo gutxatuak daudenak garaiz kanpo arrotza den produkto bat, Handtenek eta hil edo gaixotu direnak na zuzen ere. Baina pepino Egalari posentsuari porru bizzidunak leia egiten dio. Nun aurkitzen dugu porru bizzidunari, Costa uzoko baratzetan ondarribia noski. Hori da. Pasatu alse hortikan limoi. Bai, askotan pase naiz, bai. Mm -hmm. Ez naiz eh, bertan-bertan egon, ez naiz eh, bertako baratzetan egon, baina bueno, hor eh, ondarribirako bidean derrigorrez pasatzen za hortikan. Bai bai, ni duela gutxi ere sartu nintzen lehenengo aldia baratze, baratzen baratzen artean eta horti gutxira jaiz nintzen pankartak ikusten baratzak biziak ta izan nun naiagonuke, z lekoak ez zapaltzea zen. Zapaldu bezain pronto enteratzen ez bagola, egita, ba gola egitasmoa bat. Gutxatua zaude. Bizitza oso orrela limoa. Ondarribiko kosta uzoko baratzek bizitza alaitzen digute. Atsegina da, benetan, oinezigarotzea ainongi zain dutako lurren artian. Paradiso txikia osatzen dute soroek lurroietan lan egiten duten nahi esker. Arnazgune badira metropoliaren erdian. Landareak, loreak, zuaitzak, zuaizkak, lurrezko bidezkak, harrieko zatutako bidezidorrak, txabolak, txokoak, itzala, lana, elkarrizketak, merendolak, belarra, padura, kainaberak. Eta nola ez, muta guztietako barazki ekologiko goxuak. Bertako egazti, txori eta animalien babes ekosistema bat bere osutasunean azken finean. Baratzak bizirik bizidunak bizitza edatzen, bizitza ereiten, landatzen eta jorratzen. Antxeeko izten diren tipulak, azak eta porruak, Alaia alaiaren istendira zabeletara eta hauek ere alaitzen dira barazki hauek etxea izan duten lurraren energiarekin elikatzen dituztelako esker lagunen gorputza eta bihotza eta hauek lurratik hurbilago sentitzen dira. Barazki bizidunak kontatzen dizki eta goratzen gozatzen dute zabelalaiaek. Iponjasgain adierazpenak ere egiten dituzte baratz bizidun hoien zaindariek nekazaritza hasangarriari bultzada ematen dieten lur hauek kalitatea agroekologiko apartakoak dira. Gaur egun dagoen inguru giro orekatua mantentzen dute lurren landaketa eta biobiodibertsitatearen arteko elkarbizitza eta osagarritasunari ezker gaur egungo sistemaren balio botaniko eta orlogik, ornitologiko mantenduz. Elikagai osasuntzuk kalitatezko eta eskuragarrien eskaintza egonkorra bermatzen diete bertako biztan lehi. Aldi berean, ingurugiroa eta nekazalguneak babesten dute bertako bara hitzen, ekoistutako produktuen azoka bultzatzen dute eta arrantza eta beltzaintzarekin batera urte osoan bizirik dagoen ondarribia baten alde egiten dute. Hau bai dela importante ez zai zuiruditzen limoi. Zin dela zin eh, importantu, ondarribia? E e onda ez ribia. ez, ez nahi dute herri bat eh... Bizirik e, irautea urte osoa, eta ez bakarriku da turistak irizten direnean. Baratzako bezala hori da, ondarri bizirik. <laughs> Era honetan, ondarria biziduna izan daiteke urte osoan, eta ez du zertan behartu izan behar hiri logela, edo eta turismoarekiko gabeko menpekotasuna duen herria bilakatzeko. Baratzen izaera eta irudia, indartzen badira bertakoen elikaduraren bermatzaia izan daitezke, norbanakoa eta baita kolektiboa ere, eskolena, tabernena eta jatetxeena alegia. Sendartearen ongizatea, Aizialdi Osasuntxua, Balea Bide Pedagogikoa, Tresna Sendagaia, Belaunaldi Ezberdinen Arteko Elka dira Dirabaratzak, eta guztia Musutruk. Zonaldea paisaia natura eta kulturaren ondarearen gotor lekua da. Ondarribiko identitatea ezagarritzen duen betiko teknikak eta bertakoiturak bertan aurki daitezke eta osainak eta doñoak your eta antza denez hau hormigonatu nahi du EJ ta nagusia den udaletxeak. eta zarrera polit bi hoien ondoren zelendabizi ba, esan bardo dugu ere bai aitorri izan dugu la hor bertxotan ba, orain zertokatzen da bea Bai, bueno, nik ebota dudana, ez na, ez da nire ustakoa, bezik eta bertakoek aurkeztu duten alegazioen edukina. Ha, eh? Ni bentsatzen gortan. nuen, ni bentsatzen nuen zugidatzi zenuela. Bueno, hazi bai, baina gero egia zen, <laughs> izan dira, bueno, e, alegazioen itzulpena, egin dut, besterik ez. Eta bai, e, orain gainera, e, ukiko dugu e, aukera, entzuteko Josipa Mendizabaliagin dako elkarrizketa, berak dauka baratza, Hortze eta kontatuko digu zein bortanteden baratza berarentzako, eta zein den hor dagoen egitasmoa leku zoregarri horretan. Antxeto inaztia Dago guai! Hemen gaude Josipa mendizabalekin, berak dauka baratzak egon kosta auzoan eta eh, azken honetan eh, ikusi izan ditugu pankarta batzuk, Baratzen inguruan, e, baratzak bizirik e, diotenak. Arratxa Leon, Josepa. Bai, berdin. E, kontatzen aldi guzu, zer ari da gertatzen koste hausuan, ah, favorez? Ba, gaudele nahiko azerre dauka jarri duten, ehin duten proiektu ekin nena da gure hausuan Eiten da, baratzea oso, baratzea leku hona da, eta nahi digute jarri putzua, eta ez gaudela doz eta claro, eh maribute, adi, ba, eme, cosecha, que en qué marido ute hori, ba hondarabiko kosetzak eh e mere geroztagu chico ingodau, geroztu chico es bater ez tengo, doko doko lo tengo proyecto sin eta a la ez da es la baratzegiingo. Orduan es gaudea dos, tik bueno, güe da bien ahorrar baina bueno, gaztiak ere quiere salvatutzi horko diogu. Zaten, bueno, lana dagoen bezala dago, eta nire dakit zer pentsatzen duten. Jana baina lehenago diren putzua, edo arrapoiak, edo jarrina itxusten gauzak ezakigu, eta ez galde bat ere konten. E, lehen gaina, ozak, lehatzen ari gute, terren hori gabe. Lehen aeropuertun gen duzik guten, lau iso hasekin, oa, oa, oa men goaldera hori nahi digutein, eta doze, e, geldik joar dugu, baratza digabe, eta, bueno, gure zen harri asko gustatzen dio e, baratza, eta gaude oso minduta. Eta... Ez dakit, ze, ze pentsatzen dute, jen, hanbezta jende da gola gabe, eta jaten, e, baratzea digu entzela jatakoa dute, gure nahi guk, e, Ez orta askuan zege, ba, bentsan hor batei dutzi, edo baratzea zeitzeko dugu gogua. Ezan bedilea, baratzea lekua. Ez hormigoia eta putzua. Bai, eta zertan datzaputzu horiek? Ba, zertan, ba, marismaz. Marismaz, gainera ez daukaino lakologikarek zarkatek. Ez dakit ezagutzen duzunzuk, bai. leku, bai, ezagutzen duzun, ba, ordua, el, Dago, eh, playa hondi. Uh -huh. Playa honditi dago gero aeroportua, eta aeroportu gero bezaldera, balizera putzu nahi duteen. Aeroportu nahi dire, botzen tirua, txorioak usatzeko, eta bi aldeetara marisma. Ez dauka, ez dauka, ez dauka logika handirikaren uh horrek. -huh. Eta etxeak ere eraiki nahi dituzte? Etxeak ere bai erekin nahi dituzte gai. Okay. bueno, ez gau destara doz artik. Ormi bai, jartzen maden madera, den orbi bai, ez, ez hemen bakarra. Orgoian ere, eh, haidire denak, eh, tintzen baratxak, eta, bueno, ja, ondar binean, be, uste, bertako gauza jana iduenak, zailuki berdulo lehizte. Bai, momentu baratxa hoiek ziren arnazgune bat, ezta? E, birika, ondarribiko birika bat, ezta? Bai, bai, jende asko gainera hor pasatzen zena, ez atentzen, jo, haze baratxa dauden hemen. Homba, gero edadik egin, batzotok e, agendanatuta daude, bina, bueno, ba, aldautzi norbatiri txukun eukitzeko, edo maizango diemolduak beste, hori egin gabe, petsatzen dut. Bai, lurra ikusten da, zainduta, eta lur gehiena da, bai, da, da, da, da osot terreno tarre, oso, ona, ozea, gos, lan haitzuko osot terreno ona, hmm. La, lagua dena, eta osot ona. Bai, Eta zenbat e, jende ez abiltza te Josepa? Basko, hemen ba, hau hemen auzu e, ja, dena daukagutak eta gero urteka parte ba, baserritako ba, jendeak osea eldu dioten erentzitik eldu diotenak, pues eh 100 da ez da que sea parcela, 160 e, edo. Josu, jende Parcela eske que, e, hemen dago parcela, osea Enda be, norbera daka parzelatxo bat oleharreik batekin eta dago, ezta egun da, hirrugei, porcelera, ezta egin eh, zain Hortikan jende askok jaten du, ez da? hori da jende askok jaten du hortikan. Zaldu, eh, bueno, baita eiken da, baina norberitzako jende askok jaten du hortikan. Hori dezaten duguna, joli, behitzen ditxeriko, zorbaitek hartzen badu, aurare pues, e, hor dago, eta lura dago beti hor rondo. Noiz teik daukar zu ebaratza zuek, e, Josipo? Bu, ni esnaiz emengu, ni, bueno, e, ni onare torri nitzen, baina onare zenarrak daukate bebe amon atetik eta. Jope, piloa denbora, eh? Ba, espalditik, oso espalditik. espalditik. Eta, eta, eta no, zer ari zarete egiten hori e, ekiditzeko, ebitatzeko proiektua? E, bo zei da egin, ba, alkatirin dugu protesta bat, eta, bueno, aigera da, jendieri ari jazten, bueno, ez, ez hemen bakara ezerti jende askok, naiz ez hemen bizi hor pasatzen direnak ere firmatu dute, eta, e, ose, dut, nahiago dute ikusi baratza ez, ez putzu eta marisma eta orduan jende asko atera da gure aldea, osea, zahitzeko lehen bezela. Taia pos pues, bueno, ba, paka, panka, jende ba pankarta jendien beratzeka, ba pankartak eta, a ber, ez dakio zertan bukatuko den, ni bueno. Noizko daukate pentsatua egitasmoa. Hombre, mm, behar bera da, nezkoa ezakete mendi igual taite, eh, igual eh, bostamaro utze edo Juan dire, ni bueno. Hori da, egin dugu alegazio bat, ba, ez dugu lan nahi, hori. Bale, uh -huh. eta zer, zerbait gehiopentzatuta doka zua egiteko? Ba, momentuz, eh, haber, eh, udaletxeak inadozten gerran, edo ikusiko dugu haber, zertaz, berageno lamin txatzen er, ero zertara jotzen hon, ba, bezala, ba, Ba, ez dakiko, igual, edo, hori uh -huh. ikusi, martza, oza, di joan bezerreko ikusi ko dugu, ader, gu zaiatoko gara bentsat hori aurre dago atetzen. Uh -huh. Guza, altartu gara, oza, jendia askoak apoiatzen digu gainera eta zaiatoko gara hori aurrera dagoetan Eta etxe bizitzak horera ikitzea ezaltaago horren atzetikan asmo espekulatibo hori? Hori izaten dugu. Hori <gülüyor> izaten dugu Euskalo. Euskalo. Lehen ere aeroportuken gauza berri nahi intzikoten. Kentuzuten bi eske Ez kegauza da hori da. Gure zenaren eta gauza bere. Bueno, Bera guraso eta monak eta sudena. Aeroportuken hori eta kentzenetak izan bat aldiz. Eta e, eta bueno, nere koina dueri, eh terreno bat estutela pagatzen 2 eta gero entzuten gasolinera publiko bat. Hmm. Osea, decente beno hmm. aquí, ahí se espekulatzen dena. Mai. Eta ukara doan alpuertuak, eh gasolinerainek ba jaikin se ematenian alpuertuare, osea que eh alpuertu eta terrenoa egataitu, eusosiko kauratko kostan eta, eta gandek ikeratik uh -huh. bai eta gainera onda arribian etxe bizitza huts de jente daude ezka ez, eh? gukori izaten dugu, bueno eh, behar dien laginonik ez da gezein zain zain zain zain zer behar dien eh, zer eh, behar eh, dien le, leklari bizu eh, ikusten eta ez daki ba eh, ahi dire gandek egin ez daki eh, zenbat aina nahi dutean egino ez dakitzea pentsatzen duten eta bueno ez gaina ba, etxeak ere, bueno, nistak izan patoko lutekean, mineo, bueno ez da ez ari diru edena gugitxaurrian ez zuikun guztatako hor beste itxe batzuk ere egitxe gainera, esan duzu beste baratza batzuk ere ari direla desagertarazten bai, bai, asko ba? Azko, ba, hor, eh, a ber, este kam, oain, estak egin, hor, sautzen duzunzuk egin diren moliate. Bai, jaizki belgo kampiñaren ningun Hor, hor, hor, kamillua, eta, bueno, hor, oso, beratze pillebazkendu barrotelo. Hor duan, zer. Eta, hemen, gero, hemen bian ere... Proiektuan omen dago, lehen maizma badago orbezte bekorrota ezautzen duzun ezakit. Bai, bai. Oztatu, baina horri inguruan lehen egine badago, baina onbitu inberdutzen horrego, bai, oseakit. Orduan pizkanaka... Jeliziena dira, praktikamente, lura digabe, balatze getxeko. Pizkanaka, pizkanaka ondarribi, metropoli bat bilakatuko, bai. ez eta ez da? Bai, hori xera. Hormigoia, <gülüyor> getxia, eta... Eta horri da, ez dakitzea pentsatzen dute, mineo... Fff, hombre, eh, gaztia, eh, lana baute ez jaiko ikudia. Mineo, bueno, norbat izango da, golgo duena edo, gero ez da paro gehiago dago, eta, da, bueno, paroan dagoanak eranko, ozea, etxe, etxerako baratzea episkabat baldemadu, ora gehiago do. Bentsatik zerako jana zer bat ikarriko do. Hormigoire dauzan diri ez tomongo, eta, eta putzu oie du txilla gandikantz. Hormigoirik ez da jaten, ez da? Ez, es, hormigoirek ez da jaten. Vale, bueno, Josepa, pues ez dakit zerbait yo geyo... get nahi, night, así. Ah, así quiero go go que soy Juan Zubora, tú que sé qué, que eso, bueno, hay momentos. Vale, ver que ba. Vale va. Ba. Ba, jarraitzen dugu, txingurri hotxak saioan. Benetan, unki Joseparen freskotasuna eta jakinduria antzutea antxeterratean ez tali mohi? Bolitja, bolitja. Bai, berak ezaten duen bezala, baratzaak hendu e, etxe bizitzak ere ikitzeko, etxe utxik mordoa de, dauden bitartean, baratzaak hendu padurak jartzeko n-bat, zabal nazional bat, zabalk, e, bat e, zabalkuntzarako padurak suntzituko dituzten bitartean, Eta olako eremu lur eremu emankor bat e, hortikan jende pilo bat e, jaten duen lur eremutik desagerrarazi hormigoiarekin e, ordezkazeko. Benetan absurdoa ez da. Absurdoa edo eroa eta ba horrekin bat dijoa jarri du abestia beti mugan talde oinarbiarraren naestia da eroaldia. Gen Eta besti hau entzuten dugun bitartean, eta baratzea taz ari garela nika abroretxatuko dut, deialdi bat luzatzeko. Azken asteetan bezala, ba, barazki kooperatiba edo baratza kooperatiba berria sortzen ari gara eskualdean eta terreno falta dugu. Beraz, norbaitek bat terrenoa soberan baldin badu, baratza polita eduki ba, nahi badu bere terrenoan. Ba, deidezala, e, antxeterratira, ratxaletan, edo bestela milonamolona arroba gmail.com era idatz dezala. Eta saioaren erdia pasadugu jada, eta pasako gera beste gai batetar ere bai, ez beha? Haizu zen ere ez dakit, jakingo duzun, edo gurentzule jakingote, baina nirunen badaude, Batzuk, gutxi, batzuk, atxeteren aurka daudenak. Gutxi batzuk. Bai, momentuz gutxi, baina nahi dute eh, asko zer, izatea. Zer jende nazka garri, bai, ziki. Bai, ez da? Eta arraru, arraruak, arraruak, Bai, baina, bueno, idatzi dute gauza bat, arazi nahi diotela jende guztiari, eta mm, orain jakingo dugu zein den asmoa, bai? E, eta zu izan nahi duzu, arraruen defenditzaia, ez? Ez, niri pasatu didate, hau, besterik Dai. ez dakit, besterik ez dakit. Udaberriari bidea itxiko aldiogu? Kaixo laguna. Loreak mostuaren ezin izango dute Udaberriarekin bukatu zioen Pablo Nerudak idasletxiletarrak. Esali honen harira ausnarketa galdera eta proposamen batzuk zurekin konpartitu nahi ditugu. Gure lurralde honetan udaberriari bidea etengabe mozten diote. Hormigoia edatzen den neurrian lurra desagertzen deza, da eta berarekin batera ezinbesteko dugun biodibertsitatea. Abiaduran dikotrenaren lanek atxedenik gabe jarraitzen dute gure errekak, baiarak eta mendimagalak zuntxituz, zuaitzak dezagarraraziz, eta lurra era itzulezinean urratuz. Honura ekonomikoa ekarriko digula diote politikariek, baina... Ba, Espainiako estatuak abiaduran handiko kilometro gehien duen herria dela munduan? Eta berean langabezi altuena duena Europa'n. Denok ari gara krisia pairatzen batean edo bestean, gaste gehienok langabezian langileei lan baldintzak kaskartzen dizkigute, euskera eta kulturalarako aurrekontuak murrizten dizkigute emakumeok krisi inork baino gehiago sufritzen dugu, eta bitartean, hamarmila milioi euro ari dira abiadro handiko trenerako bideratzen. Zein da zure iritzia hau guztiari buruz, Udaberriaren bideak, Udaberriaren bidea, lurrak naturak eta jendarte justuak osatua dago. Abiadurarandiko trenak, berriz, basamortua, dirudurnen nagusitasuna eta herritarron zapalkuntza uzten ditu bere igarotzen den lekutikan. Udaberriaren bidea aukeratzen baduzu, konbidatu nahi zaitugu ekainaren 11 Arrasaten Abiadura handiko trenaren aurka tenemos argumentos para parar un tren HT gelditzera goiaz Lelopean egingo dugun manifestaziora. Eta bidazatxingudiko jende gehiago animatzeko behar zaitugu argazki kolektibo herraldoia egiteko. Beraz, Ostiralonetan ekainaren hiruan, iluntzeko zortzitan urdani bea plazan, aterako dugu argazkia, zatoz, ekarri, zure lagunak eta zenidea. Behar zaitxugu argazki herraldo irako bidazo atxingudia atzete gelditu. Eta gongo dira gure entzuleak ezaten ba, komunikatua eta testua oso politxea eta guzti, baina musika hau? Emo du funerala, <laughs> ez da? Ez dakitu da berriaren sintonia izan daiteken hau? Bueno, izan da aldaketa bat, ezt? Bai, bai, kristona, kristona. <risa> Sa, Santi Baldimago entzuten esango du esede zer gertatzen ari da nire saioan. <risa> bueno, agian aldatzeko pizka bat orain giroz, eh, saiatuko gara gure Iruñako lagunarekin hitz egiten, eta berak kontatuko digu eh, zein zer gertatu den asteburu honetan, egonda bizikleta martza, txateren aurka, kaste joita faia, eta iruña artian, eta berana negonda, eta gian, ja, ba, alduzuia ja, musika laiago bat jarri, limoi. Jarriko dut musika laiago bat, deitzen dugun bitartean. Osungi. Kaisoa, na? No? Kaisoa, Arratzaldeon. Arratzaldeon, mihazkere, gurekin egotatik eta abarkatu bat zera apena, direktoaren kontuak. Baila, zai. Bale, ba, e, esaten ari ginen hemen asteburu honetan, txirrindula martza bat burutu dugula, horre, kastejoitik eta faia eta iruña artean ez da? Abiaduran dikortzenaren uh -huh. aurka. Baila. Kontatzen aldi guzu, pizkabatena? Baila. Ez una impresió, zer bai. gaitik en Juan Zinan, zer egin du zuen, zer egin dugun? Bai, bera, ba, ba. bueno, niko nintzen, alde bueno, batetik atxeteren kontrakko eh, ekinena zelako, bero, ba, so, manifak eta edo itzaldea kandotzen dira bezala, e, bera, bueno, ba, bera, bera, bera, beste esiman interesgarri zizaitzen. Bera, estalde batetik nolabait baite txerritas marxatzen, eh, ba, asko gustatu eh, atxeteren kontrakko, etxeteran ez batzatzen, bera, bera, ba, bera, bera, bera, bera, eh ki aldarrikatzeko ere e, modu bat, eh, garraio bezala eta ten uste dut eh o, o trenen alternatiba ederra ederra denak, e. Eta bueno, ba, bidea ba oso, e, izan zen, eh bueno, ezagitu benitun ba ba e, e, ke pasatuko zitunola bideak edo eta ber bide eta tokia eta bidea eta bueno, ba iazorra e, e, e, e, konturatuginen tes suposatuko zu ba tren hori hola edo martan jarteaek, ez? Eta gainea, eh presgarritasun zen, zen bertako bertakoek, ba aitapailakoek edo eh eta eta eta beste batzat, ba bertakoek eksplikazioak ematik figuten, ba nondik pasatuko ziren, zer suposatu zuten, zer galduko zuten, zer gaitaergetiko e, suposatuko zun eta nola era zer e, e, e, e, nola izangozun haien inguru, eh? ari betola eskabako izan oso garri-garri zen, horren inguruan e, en dauen e, proiektatuta daukaten e, etzen bizitako pulua eta proiektu urbanistiko izan zen eh? eta, bueno, ba, zen, a, so, bide oso e, o, tango e, interesgarri ditan zen eta beste alde batetik eta a, e, ba sortu ponteetar taldean aritzea, eh? Eta bai, bueno, gure artean eta gerengan jartartan, zen bauzeko eta gure artean elkar ezagutzeko zen azkenian ba, ezinena hauek eta suzazeko, eta ere ba, buka taldea ta zuztastekoi taldeko ere balio baitute, eh? Eta bueno, pues harremana politza sortzen gure artean ere eta ba, azkenian azseguru bitxia, ni sortu Bai, eta gainera ikusial izan genuen atxete ez dela bera bakarrik etortzen, ez da? Zeren horrek aste join euki genuen aukera ikusteko hango zentral termikoak, ez da, no? Bai, bai, hoxe, eta zentral termikoak, eta, eta horrek suposatzen duen neona zauketa azketikoa egin, eta eko imailako la tensioa, egin berri Eta lehen gomendatu dena, e, txalako itxinguruan inbaritu nola urbanizazioak Ezin, eta, eta, eta bakatzen trena, ez, eta horretzu posazen en, duena zentzu guztitan, bai, sozialki, bai, urbanistikoki, bai, ekonomikoki ki, ez dago aizakia du. Bai, eta hortafaiara iritsi baino lehen, el plano mendia ikusi genuen, ez da? Bai, bai, egia. Ja, e, eta nola komentatu zuten, bai, bat azonalde bat, ela, e, nek obesia denak eh, arte mota bat batoki bizita handagona eta noizki natural gutxi dela daukate horren inguruan mantentzen dena ta bueno iehereba aldu arte ba bertan dela nutzeko eh? bai ta hortze ere badokate jadanik e, nafar nafarrako dela orain, orain arte egindako azpiegiturarik e, garestienan, Nafarroan eta suntzitzaienetariko bat, ezta? Bai, baita. Horren funtoden. Ba, beste beste fenomeno unibatez eta bueno, ematen du ezagola lenditzerik eta batek eitu itege muka e, bezik norbideekin orain HTEekin hasen hadirute eta bueno, ezta ki, e, bueno, e, alik Ekinak inartitugu, ba, hori guztiak eldiarazeko, eh? Eta olako gehiago adik ez egiteko mazki. Bai, Ordoan ba, guztora egontzea, Ana? Bai, bai, oso ongi, oso esperintzea, inperozgarria, tentu txitatik ditzen, bai, mm -hmm. Ba, ongi, ba, ba opusten gara, eta, e, ba, duzu asmoa, be, be parte hartzeko beste ekimen batzu, e, mota hoetako beste ekimen batzuetan? Bait, bait, eh, seguro bai ez, eta bueno, errez mendik eh, bilazteta, aztera, aztera, aztera, aztera, aztera, elarun bat amaitan, bada, bueno, manifestazioa mazainazionala horra zaten, ukerrazenago eta, bueno, ara ere juteko asuagatuz, beste ekimen bat ezagatzen dut. Horzongi, Ana, ba, esker milan. Baila. Baila. arte, emozio bat agur. Baila, gort. Ba, bakarrik beste gai batetara pasatu, baino lehen komentatzeko ba, falzezetik ere igaro ginela, e, txirrindula martza honetan, eta hortxe, bueno, bidaio zuan zehar, zikoña pilo bat ikusi genuen, baina hor falzezen berezitasuna bat dago. Zikoñek e, abiak egiten dituztela mendian, eta omen da munduko leku bakarrenetariko bat, eta munduko jende asko, etortzen omen da falzezeko zikoñak ikustera. Besteetan, da, jakingo duzuenez, Ba, abiak e, egiten dituzte eraikinetan, baina faltzesenen Faltezen? Ez. Eta, bueno, faltez ere zen gure lagun filoren herria, E, gure laguna joan zen, duela urte batzuk, baina bera peti etortzen zen duizko kanpaldietara kanpal falzeseko barazki eta ardo goxoarekin eta noski falzeseetik igarutzerakoan berarekin horbit ginen nola ez eta nahi diegu esker berezi bat eman falzeseko gaztei izugarrizko Baskari legea prestatu zigutelako heldu e, ginen benetan Kriton eguzkiak ematen zigun bitartean izer ditan blai eta izan zen orur faltzezera iritsi eta alde zaharrean etxe estu batean eratu zituzten maiak hitza leder baten azpian eta horxe. Kristomazki bueno, e, baina nes ditut esango zer genuen minbidia emango dizuedalako. Baina ordu gainera botaina go se garela? Bai? Baina, bueno, kontatuko dizuet hazteko, e, jangenoen pasta, tomatearekin eta entxalada, e, gero seitan, txampiñoiekin eta patatapurekin, eta bokatzeko Mazedonia. Eta, ba, askalosteko berena izan zen kantaldia, ba, faltezeko gazte hauek, kanta-kantari kanta dabiltza eta, ba dukateiz, ugarrizko repertorio bai abesti tradizionalak, e, bertakoak, eta baita e, jota euskaldunak eta baita gaur egungo abesti baina dena euskaraz. Bea, ez dakit zertazari zaren, zer teneforazari nintzen, eta falzez gora eta bera, eta zer letxez da falzez? Falzez da. E Kastejoita ta falla ah, artean dagoen, herriña marcha eta eta dago, eta esangoiz sentitu beste izen batzuk pasatu ginen kadre eta talesbetik. No Alesbeten eman ziguten amaiketakoa eta alaxe, Euskal Herria ezagutune baduzutea apuntatu zaitezte ht aurkako manifa herrinula marcha do mendi martxetara eta da, a, plan nonakitzan dituzute, ba, bida jatzeko euskal herritikantzea. Ez da, da eh? horrela, pilo bat ezagutzen da, benetan esan, esaten dizuet. Eta gara, zaiatzen nintzen telefonoz deitzen, baina ez du lortzen. Beraz, sí. e, dena den minutu gutxi gelditzen zaizkigu. Garriko eh? dugu musika bat, zaiatzen gara berriro, gure sorpresa, gaur regungo, azk, gaurko azken sorpresa bagenuen zuentzako, baina espero perudezagun, lortzea. Bueno, a, fal, fal, nola zen? Fal-Zez. fal senperera, oaz. Iruñan dago, orkestuko dizugu norrengo konpidatua. Arratxaldeon, Eustakia? Eka iso, arratxaldeon. Zer modu auriltza hortikan? Ongi, ongi, zeu, no, no zara, zeu, pantxikaren ala, basta. Horri da, feliza naiz, bai feliza. Ah, bai, bai, bai, ez dut kozen huela ez alzidan. Ba, horri da, horri da. Aizu, aizu, Aiz. e, Eustakia, zer kontatzen diguzu? Nola daude gauzako Iruñan aldetikan? Nola, no ebiztabat no. gorra nahi, ez neskabat egizu, ebeti katumese bez. Ea nola dauden gauza kiruña aldetikan, zer egonzea egiten eustakia? Ah, iruña tibera, ahogia, ahogia, ahogia. Azte buruan eta noso ondo pasatu naiz. Alde zarriko eguna aizan da eta. Baik oso guiro ederra egon zen bai. Eta, zer gertatu zen egun hartan? Ba, ba, ba, hau zogalan aurkesten egon nintzen. Rodolfa lagunarekin. Ozo emocionante haizan zen. Yendea txaloka. Ozo garran txixoada sarren presencia. Ori ezan ziate eta diada. Bueno. Yurrean, lurrean aurrez betegi. Takalea beteta baita. Ba, oso polita. Bueno, usta, kia, orduan, ospetxo, abilak atuzea oriruñako alde zarren, ez da? Bai, bai, bueno, bai, bai, baina, guztiok, auzonea, balakizu, ba, auzokide ekartea da. Eta hortai, ere, eta kutxo asko egiten dira, eta egun horretak talde bakoitza, ezen atokira data zerbait egiten du, antzerkin, antza, abestu, arte popularra. Zipolita den elkartazuna. Ongi, ongi, orduan ja animatu ze apisko batzen, naiko, naiko triste ibigizinen zure herria hartoski bota zutenian, ez da eustakia? Bai, bai, ordi, eta bai bai, eta bueno, iruñan ere bagauza ba asko da guardatzen. Adibidez, por lanaren kultura, por lankapearen kultura eta orain badakizu gure baratzak ara zabil, ere ba hirian geratzen diren baratzak kendu nahi dute hor ere estaka paseo fluvial bat egiteko edo holako zerbait ni kortik, argatik ibiltzen naiz eta badago ez bidea eta bihurtia godo, baina ez, por lana gogorra gustatzen zaie ez nire oingizagoak eta hortik paseatzen na izenean Baratsak landatuak ikustea atxedina Eta bertan erosi eta e, eta supermerkatuetan almediatik, ari a, a, eta Danna hori pikutara ere ez du telotxari Bueno, eta zer eskontatzen dira, zuze, barzina, barzina Andrea jarraituko du, lagintzen, edo zer eustakia? ba, hori didudi, hori, hori zer lezango dizut, emakume hori buruz, ba, ba, bera lurra, edo lokatza ez dukitu, potereak maite du, eta ez du maite jendea, politiko asko antzeko albira bai direla gorrak, gorrak, gorrak. Bai, bai, usta. Ka... Eta, maora ba, en potere geor... Ba, ba, ba. Gero eta potere gello ez es, duten esekulan nahi korik, ezta? Beti gello baorida, nahi duten. Horik, horik. Baina beno, tira. Bueno, Eustakia, eh, jarretuko duzu antxeta erratirako krónikak egiten iruñatik ezta? Bueno, bueno, vale. Agian beharko duzu... Vale, Zut zango dira zu. Vale, agian beharko duzu gorra, gorreria akentzeko aparato bat jarri edo, belarrila, zeiru ditzen? Eh, bueno, bueno, baina altua eitzitzen baduzu ya ba, baulertzen dute. A los soy gato con está Vale, está mágica. Bueno, es que ermilla gurekin egotagatik, ¿eh? Jodi, vale. Eh? vale, vale, Agor eustakea Bueno Bea, ba, hemen amaitzen zego, demora Beraz, mendikan bi astera egongo da eustakea gurekin kine bai? Ba, liteke bai, egotea bai, bai Ba, sorpresa Ba, sorpresa batzuk, no eski? Gaina beti bezala, gai batzu eratu zezki ogo aipatu gabe? Liatzen zea, liatzen zea. Hori da, beste batean izango da? Bueno, ba, horrengo hemen ikan bi aztera, zu hemen berriore txingurri hotxaken, eta gure entzule guzti, ba, biherrarte, herri hotxak egunero dutelako entzun gai, sortzietatik bederatziak arte, eta ordu bihietatik, hiruak arte. Aio. Hori da, agur. Herri gerri mugimenduaren irratzaioa. Ausu mediak ekoiztutako eman gizuna.